Бенсон вжахнув прихований зміст княжичних слів, який їй легко було вловити після того, що сталося вчора в її домі. Але водночас вона не могла не віддати належне спритному поясненню княжича, яке той вигадав, щоб без перешкод вийти зі свого сховку. Далеко від думки, бодай, натякнути про це князеві, вона гарячково міркувала, як би найкраще скористатися з цього нового становища. Крейслер і майстер Абрагам – ось кого боялася радниця, бо вони могли перешкодити її таємним планам, тому вона вважала, що треба спрямувати проти них кожну зброю, яка їй траплялась до рук. Вона нагадала князеві те, що вже казала йому про згубну пристрасть, яка спалахнула в серці князівни. І, звичайно, повела вона далі пильне око княжича не могло не помітити цього її стану, так само, як і дивної ексцентричної поведінки Крейслера. І те спостереження дало йому достатню підставу, запідозрити, що між ними існує якийсь нерозважний зв'язок. Таким чином стає цілком зрозуміло, чому княжич важився на Крейслерове життя, чому він, гадаючи, що вбив його, уникав зустрічі з князівною, яка була в тяжкій розпуці, але потім, довідавшись, що Крейслер живий, повернувся, гнаний коханням, і потай стежив, за князівною. Тільки до Крейслера, більше ні до кого, княжич відчував ревнощі, про які мовиться у віршах. Отож тим необхідніше і доцільніше було б надалі не давати Крейслерові можливості зупинятися в Зіггартгофі, бо вони з майстром Абрагамом, певне готують змову проти всього князівського двору. «Бенсон», – мовив князь дуже поважно, – «Бенсон, я обміркував те, що ви сказали мені про негідну симпатію князівни, і не повірив, та й тепер не вірю жодному слову, адже в жилах князівни тече князівська кров». «Ви гадаєте, палко мовила Бенсон, почервонівши по самі вуха, ви гадаєте ваша ясновельможність що жінка князівської крові здатна краще за інших погамовувати свій пульс, голос життя в своїх жилах. «Ви сьогодні, – роздратовано мовив князь, – ви сьогодні в дуже дивному настрої, раднице. Я ще раз кажу, коли в серці князівни спалахнула якась негідна пристрасть, то це був тільки хворобливий напад. Так би мовити, корчі, адже вона має до них схильність, і той напад швидко минувся. А щодо Крейслера, то він вельми цікава людина. Йому тільки бракує відповідної культури. Щоб він хотів наблизитись до князівни? Я ні за що не повірю, що він здатен на таку відчайдушну зухвалість. Він зухвалий так, але по-інакшому. Визнайте, Бенсон, з його химерною вдачею, саме князівна не мала б ніякої надії на його увагу, якщо взагалі можлива річ, щоб така висока особа могла опуститися до того, щоб закохалася б у нього. Бо між нами, Бенсон, для нього ми вельможні особи, не так багато і важимо. І саме через сей свій сміховинний, безглуздий погляд, він не може перебувати при дворі. Тому хай собі живе далі від нас, але якщо він повернеться, я буду радий його бачити. Бо, мало того, що, як я довідався від майстра Абрагама, до речі, майстра Абрагама вивчу справу не вплутуйте Бенсон. Змови, які він готує, завжди виходили на користь князівському домові. Е, що ж я хотів сказати? Ага, мало того, що Капельмейстрові, як я довідався від майстра Абрагама, довелось тікати неприпустимим чином, хоч я ласкаво прийняв його в себе. Він був і є цілком розумною людиною що, незважаючи на свою дивацьку поведінку, потішає мене і цього досить.